котрі в Пірнанні не вбачали нічого цікавого. Тому Роскатов не спілкувався з ними. Він думав про всі ці збіги, про Гільгамеша, Матсія Пурану, свідчення Платона і знахідки Склярова. Чому про отець людства, свая мбгува, мано описаний у Матсія Пурані, пришвартував свого ковчега в Гімалаях, на півночі сучасної Індії, де заснував місто Маналі. Якщо Ной і своя мгуба, ману, той самий чоловік, тоді чому в Біблії кажеться, що Ной в ковчег пристав до гір Арарацьких? А якщо це різні люди, припустимо, зображено різні потопи, тоді чому на Бога у Вірменії таке поширене прізвище Манук'ян, що означає син Ману. Лакі спитав він у бармена Індуса, а ти віриш в шу, Біблію? Як ти вважаєш, ходили тут гебреї через море? Я думаю, це неможливо, відповів йому темношкірий лакій, світячи білими зубами. Якщо Господь Рама Проклав міст від Драманшвара до Ланки, то чом би Господь не допоміг хорошим людям перейти таку вузьку протоку. Розкатав, що зайшов до бару випити чогось прохолодного, скажімо, мангового фрешу, і викурати сигарету, перш ніж піти додому, спитав, що це за історія? Ще одна історія про перехід через море? Отак, це описано в Рамаяні. Колись був злий чоловік, якого звали Равана. Він був володарем острова, який називався Ланка. Шрі-Ланка, в Рамаяні сказана Ланка. Отож, господь Рама разом зі своєю дружиною Сітою були змушені піти з королівського палацу в Айадг'ї. Я, до речі, з Айадг'ї. Це на півночі Індії, недалеко від кордону з Непалом. А чому вони були змушені піти? Це довга історія. Його вигнав із палацу власний батько, а того на те підмовила його дружина. Але справжньою причиною цього було те, що царя прокляли пара старих відлюдників, тому що він на полюванні з необережності убив їхнього сина. Гаразд, це вже задалеко. Як щодо мосту між Індією і Шрі-Ланкою? Раскатові чув, що губиться у глибинах індійської історії. Отож міст. Злай Раванна, якого намовила його зла і потворна сестра, викрав сіту у Рами. І Рама відправився на її пошуки. У тих пошуках йому допомагав його слуга хануман щось знайоме це велетенський ванара напівлюдина напівмавпа у вас не знають хто такі ванари у вас їх не було я так гадаю може це щось як снігова людина єті у рамаяні сказано ванара «ва майже як людина таким був хануман і посміхнувся. Отож, Хануман віднайшов прекрасну сіту на острові Ланка в палаці Равани. І тоді господь Рама сказав, я прийду на Ланку і покараю негідного Равану. І тоді армія ванарів почала кидати каміння у воду. На кожному камені, Хануман писав ім'я Рами, тому ці камені не тонули. Так вони побудували міст із каменів аж до самої ланки це 50 кілометрів. Так господь Рама, разом із армією ванарів, зміг пробратися в царство Равани і відвоювати сіту. Цей міст є до сьогодні. Справді? Отак, це все правда. Так написано в Рамаяні. Раскатів замислився, крутячи в пальцях запальничку. Йому подобалося розмовляти з лакі. Якщо вірити теорії реінкарнації, на обличчі людини було видно, чим вона переймалася в попередньому житті.